Fredagsfrallan med Jan Holmåne. God morgon! Önskar HITS FM! Och <skratt> sommaren är här. God morgon, det här är Jan och Det här är Fredagsfrallan, för alla morgontidig radio-talkshow här i HITS FM 97,8. Summen byggd och hon sommaren är här. Underbart. Herr Rådplän. The Seven Seas to you oh, I it be enough And I will be a rainbow, a your rainbow I hope now your storm is gone And I will bring the song for you And I will carry on of my love. for the my song for you and carry on så oh, förlåt att jag avbröt den här robert plant så där bara men, men vi har så späckat. Hon alltså jag, jag träffade träffar några kompisar här för att ta sen och, och så var det några stycken som då gnällde som farfar bara. Det var liksom jobbet och hö och det var inget så här. Och då tänkte jag så här, jag tänkte så här, herregud, var, var, har, vi, var har vi landat någonstans, alltså, roligt på jobbet. Alltså du bestämmer. Låt mig berätta den här för er. Det var mitt allra första jobb, ett riktigt arbete. Jag var 13 år och överlycklig. Jag kunde från och med nu titeljura mig kundvagnsdragare. Ja, på eftermiddagen efter skolan, på helger och på lov skulle jag samla ihop kundvagnar på Lens. Det här var på den tiden, långt innan dagens system där kundvagnsdragare ersatts av en fem eller tio krona, eller i värsta fall en liten plastbit, med reklamtryck som matas in i kundvagnslåset för att frigöra nätvagnen för inköp. För övrigt ett nog så illustrativt exempel på hur teknik ersätt enkla och okvalificerade arbeten. Och handen på hjärtat. Jag menar, trots att jag var överlycklig över mitt första jobb var arbetsinnehållet allt annat än glamoröst. Att, att vandra runt i Olens parkeringsgarage för att samla in kundvagnar och sedan dra dem tillbaka till entrén till varuhusets livsmedelsavdelning var ett skitigt, farligt, monotont, ensamt och ibland ganska tungt arbete. Ja, det här var ju dessutom på den tiden då bilarna tankades med blyad bensin bromsbeläggen bestod till mesta del av asbest och däckens gummiblandningar var så giftiga att hälften hade varit nog redan då där kyssade jag fram en tan i lätt på betalt tonåring ibland åtta timmar i stöten och utförde mitt sysefossarbete för varje kundvan jag drog tillbaka till varuhuset fanns det alltid en kund som drog en likadan åt andra hållet <laughs> det är lätt hänt och tänkt om man har ett skitigt och monotont eller rent av tråkigt jobb att inför nästa arbetspass tänka oh, så var det dags igen åtta långa timmar framför mig oh, Stackars mig! Och redan där, i tanken, har man sett till att tiden kommer att krypa fram samtidigt som man börjar forma sig själv som ett offer för omständigheterna och jag är värd något mycket bättre, puttrar i bakhuvudet. När man låter dessa negativa tankar ta över hand är man snabbt inne i en ond och destruktiv spiral. Faktum är att andra vägen är minst lika enkel att gå. Man konstaterar helt enkelt här är jag nu och jag ska göra det bästa av min situation. Det kan jag kräva av mig själv. Att göra mitt bästa. Det kan andra kräva av mig. I mitt fall då, det kan Olens kräva av mig. Jag bestämde mig direkt jag skulle bli världens bästa kundvagnsdragare. Jag skulle bli så bra att om det någon gång någonstans utlyste ett världsmästerskap i kundvagnsdragning skulle jag ingå i det svenska landslaget och jag skulle inte nöja mig med mindre än en pallplats. Jag utvecklade en metod att med hjälp av ett lass och en krok på ett supereffektivt sätt fånga in mina kundvagnsmustanger där på den olenska parkeringsprärjan. Jag kom stolt dragande med de längsta kundvagnstågen som någonsin skådats i ett svenskt parkeringshus. Med hink, skurmedel och trasor såg jag till att varje ny kund på lens livsmedelsavdelning fick placera sina händer på rengjorda kundvagnshandtag. Att varje barnrumpa fick sättas på skinande blanka kundvagnssitsar. Jag briljerade helt enkelt i min enkla profession där bland bensin, belägg och betongdamm. Det en bit för att få tiden att gå fortare. Jag tyckte jag var en viktig kuggig i Oleens maskineri. Men jag ville mer. Kundvagnsdragarens vardag är ensam. När en kundvagnsdragare börjar ge sina kundvagnar namn och behandla dem som enskilda individer. Då kan det vara dags att söka kontakt med andra av ens egen sort. I mitt fall löste jag det genom att ta reda på vad som var dagens hetaste erbjudande på vår livsmedelsavdelning. Med den kunskapen i vagnen, ja ursäkta uttrycket, adderade nu ytterligare ett göromål till mina arbetsuppgifter. Varje gång jag mötte en nyparkerad kund i garaget stannade jag, hälsade och lade till. Du vet väl att vi på Lens livs idag har fryst kyckling till extra bra pris. Passa på att fynda. Ja, Jag ska inte sticka under stolen med att till en början möttes mina uttalanden mest av lätt förskrämda anleten, men redan efter någon eller några veckor slog de återkommande kunderna en extra lov förbi mig med modan. Gena grabben, vad har du för specialerbjudande idag? Jag var nu en viktig del av Olians framtoning. Äh, varför gjorde jag egentligen allt detta? Fick jag till exempel mer betalt? <går> Nej, absolut inte. Mitt jobb var att se till att det alltid fanns en kundvagn att tillgå för dem som skulle handla matvaror. Så länge jag skötte det skulle min arbetsgivare vara nöjd. Allt det där extra det gjorde jag bara för att jag bestämt mig för att ha roligt på jobbet. Kanske till en början för att få, tid, för att få tiden att gå fortare. Men efter ett tag blev jag det roliga en del av arbetsinnehållet. Det är kanske det som är det allmängiltiga i hela den här historien. Att det är du som måste bestämma dig för hur du vill ha det på ditt jobb. Det kan ingen annan göra åt dig. Ingen kan beordra dig mer än du själv. Gör det. Du kommer inte att ångra dig. Jag lovar. Den 4 juni i år fyllde kundvagnen 78 år. Ja, det ska jag fira. Jag såg att de hade specialpris på Galia Melon på Konsum i Boksholm. Och vet ni vad? Ekologiskt dessutom. the shape Med Jan god morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Ja, jag är. Det är klarsch. Först och främst säger jag, god morgon äh, Tronos kommunalråd Anders Villande. Välkommen till fredags för alla. Tackar, tackar. Vad kul att se dig! Ja, du ser fräsch ut för att vara 60, om du ursäktar. Tackar. Ja. <hör> Det var ett tag sedan du fyllde, men i år har du, du 60 år, eller hur? Ja, måste jag kommentera det här. <laughs> jag säger ju att du ser fräsch ut. Du okay, ska jag ta och ja. i det för ja, jag önskar jag kunde säga detsamma. <laughs> tack snälla. Tack. Jag, jag är betydligt äldre än vad du är. Aj, en, som, en som däremot är, är, är fräsch som en nyp och en ung som ung som, ja, som bara den. Det är Frida Boklund. Hej Frida, välkommen du också. Ah, det är bra, det är bra. Tack, tack så mycket. God morgon, god morgon. Själv, Själv, jag ser också fräsch ut antar jag. <laughs> ja, det är självklart. Har du gått upp ändå? Ja, jag... Ja, om. ja, bra. Jag är ju en sån morgonpig människa så jag har just baxat runt familjen. Aha, så okay. jag är på hugget. Ja, det är rätt. Du, eh, nu ska vi bara... Anders har vi presenterat. och, och Frida Bortlund regionchef i två regioner för företagarna. Är det så? Ja, Jajamän. Så på... Jag kör Jönköpings län och Östergötland. Ja, just det. För ni säger fortfarande län i företagarna. Ni är inte regioner. Nej. Regioner, det vi brukar kalla. Jag heter ju regionchef så jag ja, så antar klart. att det är regioner man, man ja. stöttar och ja. supportar och härjar i. Hur funkar det rent praktiskt då? Alltså, irrar du fram och tillbaka på E4 liksom hela tiden? Eller? Ja, jag kan den vägen utan till faktiskt. Ja. Jag skulle nog kanske till och med kunna ta personbästa med bindel. Aha, att okay. med ja. Skönköping och Linköping kan jag och jag börjar också kunna Småvägarna i är ganska bra. Ja, bra. Ja, men det är fint. Det är vackert nu då. Nu, så här år ska ja, jag tänka med nu. Man. Ja, nu bör man inte välja E4. Nu åker man gärna eh, de andra mindre vägarna runt omkring. Så det är, nu är det fint. Ja, du funderar inte på att sätta dig i mitten alltså, typ Trono, och så typ utgår man ja, det. Det går mycket snabbare med familjen också och hitta rätt ja. förskolor och skolor. Ja. Ja. ja, varför inte? Ja, det är bra. Det, det, det, det ska hon ta som en inbjudan, Anders. Absolut, men, men vi, vi, vi, jag tänkte att vi skulle prata lite företagande och det är ju ungefär som att säga det är som att säga fordon ungefär. Alltså det är ju väldigt ett väldigt brett begrepp egentligen då va? Men, men vi, kan väl, vi, kan väl, vi kan väl säga så här vi kan väl bara säga så här, grattis Anders till, till uh, fantastiska företagsetableringar nu på sistone här i Tranås vad kul. Ja, det är fantastiskt kul är det. Ja, det är, verkligen alltså och uh... Och där har man inte varit med och bidragit. Vi har ju folk som sköter det där. Men, men det har de gjort ett, ähm, ja, ett riktigt bra jobb. Alltså, för det är ju svårt det. Ja, ja det är jät ja, för, för, för. jättesvårt. Och, och det är ju så att alla slås om ungefär samma företag. Så när man har fått ett par bra företagsetableringar då ska man ju vara riktigt stolt. Och bara se till att, att de trivs och att det är För det brukar ofta leda till fler etableringar. Ja, eller hur? Och sen är det ju så, ja. med, med all respekt för tjänsteföretag som är görviktiga, men de är väldigt lätt flyttade. Men just när ja. man pratar om tillverknings- eller industriföretag överhuvudtaget så är det ju det är rätt många beslut som måste fattas och rätt många bitar som måste falla på plats för att man gör en flytt av ett företag eller en verksamhet. Och... Det är det. Och där är det ju också att... att på något sätt så, så upplever jag i alla fall att alla tillverkningsföretag som på något sätt etablerar sig, de, de funderar alltid två steg till. Hur det ser det ut om fem år, tio år? Eh, och sen så är det ju så att vi pratar ju jättemycket om att tjänstesektorn är den växande, eh, växande, vad ska man säga, producerande. Den, som, som den bransch och den sektor som växer mest. Men det finns ingenting som tyder på att det inte är tillväxt, tillverkningsindustrin och eh, den producerande industrin som kommer vara motorn i, i svensk ekonomin över lång tid. Så att det... Ja, och det är ganska viktigt att du säger det. För ibland finns ja. det liksom en känsla av att det, allt det där kan vi köpa från Kina och sen sitter vi och gör webbsidor här hemma i Sverige. Så, så är vi hemma liksom. Mm. Ja, fast så, så, det finns ju ingen forskning som tyder på det. Eller någon sån framtidsbanare som... Som faktiskt säger att det kommer bli så mer i termerna av att vi ska vara öppna och se till att, att vi anpassar också oss efter nya branscher. Och, alltså det kan jag se när du sa det där det att företagandet är väldigt brett. Ja, och det är det. Vi, ju, vi börjar ju se medlemmarna som jag kallar för ofrivilliga företagare. De vill inte vara företagare men liksom, systemet kräver att de har en F-skatt-sedel och säljer sin tid. Ja. Ehm. Och, och de här ser vi. Och det är ju såklart, de kommer att hamna i tjänstesektorn. Ja, alla kulturella, journalister ja, och så vidare. Mm. Ja, vet man väl. Ja, ja jag tänker det. Ja. Men du är inte ofrivillig. Nej, nej. nej, alltså, nej, nej utan det är för du är att... lite entreprenörskild redan från starten. Liksom. Lite kul kulare. Det små. Men, Frida, men du måste ju gilla med din kunskap alltså den, vad ska jag säga, vision som regionen, i Jönköping i alla fall har antagit att vi ska vara en ledande industriregion och inte bara det vi har lagt till också, inte bara i landet. Det är ju en utmaning som heter Duga, men, men hur, hur tycker du att det känns i din mun när du, tar, när du säger de där orden? Jag tycker det känns helt rätt. Jag, jag, jag tycker verkligen det. Jag tycker bara att, att vi måste få... Och det är kopplat... Alltså, jag kommer ihåg när det här region Jönköpings kom så pratade man ju om samverkan och att man skulle dra tillsammans. Mm. Och någonstans så tycker jag det du säger, den här visionen är fantastisk och den borde inte vara lätt, svår att uppfylla. Eh, och sen så har jag fått lite eh, förpresentation om den innovationsstrategin som då ska läggas in i det här också. Mm. Och kan vi få det på riktigt att rulla så, så, så tror jag ju att Jönköpings kommer klara av det. Ja. Men, men det förutsätter ju det du precis sa här i hastigheten, samverkan mm. och där är vi ju inte framme än riktigt utan det, jag tror det krävs mer uppoffringar från respektive ja, kommun, ja, kommun ja. region, i regionen och så vidare. Att vi verkligen ställer oss bakom ja, ledartröjan, vem det nu är som ska ta den. Men det blir ju region i det här fallet och då, då kommer det att kunna bli riktigt bra. Eh, närheten till akademin är ju inte minst viktig för att jag tror att man har glömt bort vikten av att våga släppa in eh, högre utbildning i, i många företag i vårt län faktiskt och, och det skulle vi tjäna på om vi, om vi vågade ta ett sådant kliv och, Ja, och eh, kanske också och, ja, och sen så tror jag att vi måste börja prata om att eh, eh, alltså jag presenterade ju småföretag här ja. i tisdags för båda länen och det här är ju två län som som jag vet knappt var gränsen går förutom när jag åker förbi eh, skyltarna Ödeshög. Mm. Och så vet jag att jag mm. lämnar Jönköpings län och går in i Östergötland. Men tank, tänket är ju där att det är väldigt både de här två länen och hela Sverige skriker och efter kompetens. Mm, exakt. Och då, då tänker jag hur viktigt det är att hitta ett nytt, modernt sätt att samverka med högskolan. För att ja, någonstans ta hand om alla de här personerna som ändå är i Jönköping. Mm. Under en kort period i livet. Det här slåss ju till exempel Linköpings universitet med också. Men de har ju 70% som kommer någon annanstans ifrån. Och 70% som lämnar också. Mm. Så där, där och där känner jag den aktiviteten och tänket ja. kring det. Det är verkligen samverkan. Men likadant att dina, att dina medlemmar, alltså företagarna då, i er organisation, att de kan... Och få en chans att fånga upp de här men. innovationerna som ändå finns och kreeras i de här lärosätena. För det är ju lätt hänt att de för, riktigt bra idéerna försvinner någon annanstans. Eh, har jag förstått, ja, det ser, det ser vi ju det ser vi varje dag. Eller att de inte blir någonting. Ja, ja, ja nej men det finns ju mycket utmaningar. Så är mm. det. Men om man pratar då, om man pratar utmaningar. Om man, om man skulle säga då, Frida, vad, vad, är, den, vad, är, den, vad är den absolut viktigaste... Kan man, kan man identifiera en grej som säger att det här är det absolut viktigaste för framtiden? Är det, litet, eh, är det lite tidigt på morgonen? Det finns, det finns två, en... en jo, nej, häst, absolut inte. Eh, alltså, så här, så här, att politiskt så finns det en viktig sak. Jag har aldrig haft att politiken över, överhuvudtaget har, har spelat någon roll. Men det, det krävs nu att på nationell nivå komma till någon slags stabilitet. Är det nåt som företagare hatar så är det den här ovissheten. Det ser vi också i att De har lagt in bromsen. De sitter och väntar på vad, vad kommer bli verklighet i vårbudgeten. Och vad innehåller För vi vet att höstbudgeten innehåller, om jag får uttrycka mig så här, lite galenskaper för företagare. Och det, det har man ju snokat reda på som företagare. Så de sitter ju bara och väntar på vad, vad som kommer ska skall. Eh, och det är inget bra. Att sitta och vänta som företagare är inte bra. Så, så det är det politiska. När det gäller, när det gäller eh, företagandet så är det ju det är otroligt tydligt. Tillgång på kompetens eh, och kostnaden för kompetens, det är det som är det största tillväxthindret i hela Sverige. Och det säger även företagarna i Jönköpings län ja. och i Östergötland. Det är den ja. största tillväxtfaktorn, eller hämmande tillväxtfaktorn. Ja. Anders, du då? Vad, vad... <skratt> um, ja, om jag hade varit statsminister Frida så hade det sett annorlunda ut men nu är jag inte det <skratt> e, och kommer aldrig bli heller, det inser jag ju nu eh, vid 60 års ålder. men däremot så tror jag Var hur gammal så att du var? Ja, ja. nästan 60 år Nej, men, eh, Det här med eh, kompetens är ju en, en, ett eh, fenomen som faktiskt eh, eh, jag vet inte riktigt hur man ska tackla det för 20 år sedan hade vi en näringslivsvecka i Tarnås och vi hade samma bekymmer med kompetens då mm. som vi har idag, samma yrkeskategorier saknas idag som då och då funderar man på, då måste det väl vara så att skolan och näringsliv måste bli ännu tajtare så att man utbildar för den arbetsmarknaden som finns både för stunden och ja, de närmsta. Mm. Så, som man, så som man kan bedöma arbetsmarknaden för de närmsta fem, tio åren. Eh, och, och här tror jag att vi har ett gemensamt ansvar både politiker och näringsliv att, att liksom vara på samma arena i större omfattning. För annars så kommer vi inte att fixa det här. Vi kommer att Nej, du har helt rätt. Mm. Ja, och sen också att... att... Jag, tror, alltså jag, jag hävdar precis som du säger. Det kommer inte komma massa civilingenjörer, cse operatörer andra tekniskt kunniga som regnar ner från himlen likt manna. Det kommer inte ske, utan vi har den arbetskraft vi har någonstans och då måste vi, då måste vi hitta system för att eh, växla upp de som vill växla upp och liksom bygga på underifrån. Och det är ju verkligen, det är ju, där har ju företagarna och de som äger företag de har ett jätteansvar liksom, att se vilka som som man skulle kunna satsa på någon slags internutbildning och flytta upp ett snäpp och så vidare. Mm. Det, vi måste hitta ett bra sätt där. Och likadant så måste vi hitta sätt. Och tänker om vi ska jobba tills vi till är 75-80 år då måste man ju kunna få skola om sig mitt i livet någonstans. Ja, exakt. Ja, men alltså, jag, jag, jag, jag, jag, jag skulle vilja hänga på det här med det, det du sa Frida om det här med ovissheten. Alltså, det, för att det råder en stor ovisshet. Och den, den syns ju inte bara hos företagarna utan den syns ju även ute ibland Sveriges kommuner. Jag träffar rätt många kommuner och det är det här som liksom att alltså det, kommuner och företagare är på många sätt ganska lika. Man vill veta vad är det som gäller? Alltså vad är det vi ska förhålla oss här? Sen kan man tycka att det ena är bra och det andra är bu men man vill ändå liksom ha klar... och just nu så är det lite så här gungfly det är lite som vals på något sätt va? ett steg ja, dit och två steg dit och ett steg dit och två steg dit och det, det tror jag, jag tror och ska det överenskommer sen hålla och hålla, Ja. Och det alltså, alltså det, det under... känns det känns det känns jävligt oroande faktiskt för, för framtiden om man ska vara riktigt är. Och det jag kan inte fatta och det, och det, och det, och det jag kan inte fatta hur en sån industriman som som Stefan Löfven ändå är utsätts Sverige för det här? För han begriper det här. Känna att det finns andra i, i den här konstellationen som inte fattar. Det var ju någon som gjorde ett utspel här mm. i veckan. Och förbjuda både bensin och diesel. Jag menar... Ja, men grejen är ju den att, att om vi är riktigt ärliga så har ju socialdemokratiska regeringar aldrig varit ett problem för företagande Nej. om vi tittar historiskt. Utan problemet just nu är den konstiga eh, alltså det, det är ju inte socialdemokraterna som har makten. Även om jag när jag tittade på regeringsförklaringen såg att att det var socialdemokrater som satt på de viktiga departementen och ministerposterna. Men det spelar ju ingen roll. Det här är ju, ja, ja. Eh, det, här, det här har inte blivit bra för företagande. Eh, och jag tror ju kanske inte att Löfven driver sina frågor som, som vi känner honom från, ja. från, ja, från, <laughs> från metalltiden. Ja, ja, Utan han... Eh, eller rätta mig om jag har fel Mats, men att vara, vara politiker det är, det är liksom att... Eh, man får vara glad om man får med sig lite, lite grann av sin hjärtefråga. Och sen får man anpassa sig och kom, liksom kompromissa. Det är det det går ut på. Ja, är det så, Anders, eller? Um, nej. nej. <laughs> <Okay>. <laughs> Inte på lokal nivå på nej. samma sätt, naturligtvis. Men, men det är klart nej. att de övergripande penseldagen som dras från regeringen och Riksdag, De är jätteviktiga att de är så att säga stabila oavsett vilken regering som sitter det har ju varit ganska instabilt de sista åtta, 12 åren kanske men, men, men jag tror att alla förstår det här, sen är det att göra verkstav det, det är inte helt enkelt eftersom man måste ta så mycket hänsyn till ja, höger och vänster. Men det är ju så här det är ju så här att, att... Om riksdag och, och, och, och regering och riksdag de får stifta de lagar och, och tala om vilket håll det gäller. Och sen är det de här 290 kommunerna, det är där själva verkstaden sker. Och om man inte då riktigt vet långsiktigt vad det som gäller, då är det, då är det inte så jävla lätt att bedriva verkstad heller. Ska vi fortsätta med vår, våra tankar runt LOV? Hur, hur, hur ser vi på det här med... med, med med möjligheterna som rutan inneburit för, för uh, nya grupper i, i samhället av ja. företagare. Alltså, då måste man, jag, jag kan inte, om man tycker det är skit så säg det, och så bestäm det i så fall. Då. Men håller inte på att stänga ja. inte på stängen en, en uh, förbefart några, några veckor som kostar miljoner per dag, bara för att, mm. för att man tycker att det är kul. Liksom, va? Utan... Nej Det är oansvarigt. Ja, det, det, man, det är... man förundras. Och sen tänker jag också den här den regering som står och klappar sig på bröstet och då ska vara jämställd. Och så gör man de här konstiga... Eller man, man agerar på ett sätt som i alla fall i företagavärlden är direkt antifeministisk. Ja, eh, och det såg vi bara nu. Nu vet vi det. Att på det här halvåret så är det färre kvinnor som startar. Det är färre kvinnor som tar ledande positioner i nya företag. Eh, och jag vill säga att det är direkt ett hot om att man ska ta bort Rut. Och att, man, eh, eh, att den här... Alltså, vårdföretag ska sättas under luppen och styras och sådär. Ja. Och ja, då stänger man en bransch där kvinnor är jäkligt duktiga. Ja, eller hur? Du Frida, jag vet att du måste rusa iväg på, på, på nästa aktivitet. Här ska sjungas den blomstertid nu kommer. stämmer ska jag köra på egen hand. Ja, det är rätt. Men du, bara en fråga då. Om man jämför Östergötland och, och, och, och, och, och Jönköping. Eh, finns, det, finns det någonting som är så här? fundamentalt olikt? Eller är man väl lik? Nej, man är helt olika faktiskt. Det är Nej, extremt så. tydligt att Jönköpings län fortfarande håller på att arbeta sig ur en lågkonjunktur medan Östergötland är helt ur den. Okay. Som en, en sån här tillväxthämmande faktor då, så, så är det som så att det finns knappt några företag i Jönköpings län som inte vill växa. På frågan om man vill expandera och, och växa så säger alltså jag tror bara 19% procent i Jönköpings län att inte ville det. Okay. Och att inte vilja är inte bra. Nej. Nej, det känns inte... Det känns... Så, och det kan finnas en massa olika. Men jag tror mycket i att man är man har haft en tuff tid. Och sen så tror jag också att vi har, vi har Sveriges äldsta företagare. och nu, Det har vi också pratat om länge men jag tror att vargen är på väg nu. Jag tycker man märker det runt omkring så också. Att folk går i pension mm. och, och, och sådär. Så att... Vi står inför en utmaning som jag tror varar i fem år och där måste vi kraftsamla. Så den där regionala strategin den måste upp på banan nu. Det går liksom inte att snacka om att vi ska lägga fram så utan nu. nu är, jag skulle önska stora möten. Vad kan vi göra? Hur samverkar vi? Och hur blir Jönköpings län det absolut mest latchostället att verka och leva på? Härligt. Och det var ord och inga visor från Frida Boklund regionchef i Östergötland och Jönköpings län. Och sjung nu Vackert kvinna. Nej, det kan jag inte. Men jag ska hjälpa till det bästa jag kan. Det ska jag. Ja. Och du Frida, ha en riktigt trevlig sommar. Så Ni också. Mm. Bra. Hej på det. Hejdå. Hej. Hejdå, hej. hej. Man saknar allt av världen Varje månad den tjupfjärden I'm get it. Oh, oh, oh. Du, kung, kung för en dag. Uh, imorgon är det prins för en dag i alla fall. Ska du titta på det, Anders? Uh, Troligtvis inte. Nej, jag tycker det är kul att han gängar sig. Så här. Det är ja, kul det att är de har så. lite party och sådär. Så ja, det, det, det det, okay. det, men det, jag tänker nog inte titta heller. Det ska bli kanonväder i helgen dessutom ja. så det finns ju annat att göra. Men uh, ja, om man inte tittar på prinsbröllop och på i, i kommunalrådet Tranås, då cyklar man vättenrundan eller? Det finns ju de som gör det också. Ja, men ja, det, det... 27 000 eller vad det är, 28 ja, 000. Ja. Men, men jag har inte fått någon inbjudan så jag står över i år också. <laughs> ja. ja. Nej, men det det, det fantastiskt det här med cykel. Det var populärt det har blivit. Ja. Inte minst, jag vet inte, var det re, deltar rekord i år på summan runt också eller? Toss, det... dåligt väder. Ja. Så var det, jag vet inte om det var rekord men det var i alla fall brutalt på. Och, alltså. och, nej men det, det är ju en allmän sån Fitnessvåg sprids ju över hela Sverige. Det ja. gäller ju inte bara cykel. Det är ju allt annat. Man ser ju människor idag som är ute och promenerar i vansinnig takt som man aldrig har sett tidigare. Med det, till och med stavar har man. Ja, ja, ja det, det, det har jag inte riktigt förstått heller. Jag, Nej, jag, jag, jag, ja, kan, det... jag kan skriva, med jag dålig på att stavar. Ja. Men du, eh, vättenrundan. Ja, det må vara då. Va. en runt, det må vara så här. Men eh, jag kan tänka mig, och det, nu, nu är det bara så här. Det är bara gilla läget. Att Du måste ju vara Sveriges mest stolta kommunalråden den här veckan om man är golfintresserad i varje fall. Ja. Eh, Fantastiskt. Vi kan inte sitta här äh, i, i när golfsäsongen är som bäst och, och, och inte nämna David eh. Nej, Det är ju svårt att ja Om man nu pratar idrott och lokal idrott så är det ju klart att det är ju en helt otroligt stor insats. Och det är svårt kanske för den som inte spelar golf att förstå det, att det är stort Berätta, vad, vad är det som är så stort nu? V ja, vem första, är David Lyngmert nu först och främst? för den är som är en liten pojkspoling, 1 av 65 hög kanske, lika bred numera. Han är ja. oerhört vältränad, ja. vilket också är en bild som inte folk har om golfare. De är kopiöst tränade. Ja. Men, men om jag säger så här, att det finns 18 miljoner golfare bara i USA... Mm registrerade och i Sverige har vi en halv miljon i förhållande till alla andra idrotts så förstår man att det, det är en väldigt stor spott och framförallt när man tittar på de här resultatlistorna som i den här tävlingen som David Lira nu exempelvis då är det folk från Japan, det är folk från Kina, USA, England, eh, Sverige naturligtvis eftersom vi kom högst upp så att det är en otroligt internationell spridning på det här. så konkurrensen är totalt mördande. Mm. Så, och med det i fasit så, så ska man ha klart för så att det här är det händer inte ofta. Nej. Jag tror att det kommer hända fler gånger för jag har inte träffat på många idrottsmän som är så, så målinriktade som David han har ju varit under lång tid och, och liksom orkar hålla i trots motgångar vittnar ju om att man vill lite till och jag tror att han han kommer kanske inte bli bäst i världen det, det väl att ta i men att han skulle kunna eh, om man håller i det här tempot bli topp 10 mm. jag skulle inte vara förvånad Nej. faktiskt. Och det är stort alltså, det är, det är enormt stort. Och han är fortfarande medlem i Tranås golfklubb. Ja, det utgår jag ifrån. Uh, han ja, han spelar för Tranås golfklubb tror jag men det är han säkert. Och han ja. är säkert medlem på många håll, för de blir ju lite hedersmedlemmar. Ja. Men, men det är han. och. Uh, nej Jag tycker det, det var fantastiskt. Jag har satt faktiskt uppe den natten och tittade och kunde konstatera att det var ju... Karl har inga nerver. Nej, inte han och inte den andra heller nej, faktiskt. För de spelade nej. som bäst både sämst och bäst i eh, när de hade sina avgörande håll då i, i Salendeff och eh, nej, det var det var frapperande, han var ute flera gånger och den andra var ute flera gånger men bägge kom tillbaka och sen, ja, sen avgörs du som vanligt då på, någonstans ska du avgöra så det var en putt från tre meter som David hade nerven att skicka i och det där det är det man säger att man tänker inte på sånt när man står där, men det är klart han gör. Han, han visste ju att om han vinner den tävlingen så har han access till datorn i tre år. Han vet också att han kommer in i tävlingar som han annars inte skulle få vara med Nej, i. Så att, någonstans så ligger ju det i bakhuvudet och tickar. Sen låter de alltid som att de inte tittar på resultattavlan och de försöker tänka bort allt, men, men det går ju. De är väl människor. De är väl Jag tror jag jag så. det också. Ja. Ja, men du är det, Thomas. Pappa Thomas som har lärt honom allt. han kan Ja, han är ju också väldigt duktig allför. Ja. För att han kör buss bättre. Ja, han. han kör buss fantastiskt bra. Kan vi, ja, kan vi han har 10 bussar. Ja, det, det, det är han absolut. Ja. Ja, han kör buss jättebra. Ja, det är det kul? Stort, stort grattis till, till hela familjen Lingmöte och, och, och framförallt till David också. Och stort grattis till Trano som verkligen hamnade på världskartan. Ja. I, i den här enormt prestigefyllda han, han fick ju det här ambassadörspris ambassadörspriset 2013 och det kan man säga att om alla förvaltar det uppdraget lika bra som David har ja. så bland våra ambassadörer så då är man ju man ska bli lite orolig om man får det där priset då. Vet ja, och varför ja. tittar du så snett på mig för? Ja, du vill aldrig få det. Ja. Du, du en, en, en annan fråga nu då. Det är ju eh, från och med i måndags eh, i måndags så var det första gången som kommunfullmäktige eh, sände, i Tranås sändes via tv också så här webb-tv så man kan, alltså det, det, den funkar ju på det sättet, det ska man titta live eller hur, Ja. men sen kan man också gå in och titta efterhand och då kan man, liksom, då liksom är det upplagt efter ärenden på något sätt så är det något speciellt ärende man är intresserad av så kan man se hur, hur politiken eh, det där är ju ett ganska stort steg framåt rent demokratiskt kan jag tycka Ja, de, det finns ju de som hävdar det. Jag vet inte om det är någon skillnad på tv och radio i det är fallet. Nej. Det viktiga är väl att budskapet kommer ut och uh, även radion kan, ju gå i, kan du ju gå in och klicka på ett särskilt ärende ja, som då. du vill veta resultatet av. Men, men visst, ja, det, utvecklingen går ju framåt även på det området. Och skulle det vara så att det engagerar fler att titta och lyssna på ett fullmäktigemöte så det, då sprider man ju demokrati. Så visst, det är ju positivt. Men du har handen på hjärtat. Tänkte du på det i måndags Nej. Faktiskt inte. Ah, du, så du hade liksom inte kammat det och nah, kollat om nej, du hade något mellan tänderna? sådär. Liksom. det försöker man väl göra inför alla möten ja. kanske. Men, men ja, möjligen att jag kommer ihåg att jag hade en interpellation som jag skulle svara på. Och den eh, politiken där var inte det Så att jag sa att jag får väl... Jag sa hej Veronica och, ah, ja, och vinkade. Hon ja. kanske satt och tittade på TV, ja, jag vet inte. Men, eller på datorn. Men eh, nej, annars så tror jag inte man tänker på det. Och för det är ju det som har varit lite... Oron med att webbsända att det finns politiker då som blir ännu mer liksom försiktiga och kanske ja, vi, inte vill upp i talarstolen ja. så. Ja, det är klart. men man vill ju vi ha såna politiker. Absolut inte. Nej. Det vill inte. Väl... Men jag tror inte att när det väl är på plats nu man tänker ju inte på det. Nej. Faktiskt. Men du den där är väl en kanal som ni kan använda till annat också. Kom, ja, ja. Uh, ja med möten och allt möjligt ja. så att nej, det, det finns säkert nu är inte jag tekniskt belagd eller begåvad på det sättet så jag vet inte vad man kan använda till, men det är klart att det stannar ju inte vid att sända ett fullmäktigt möte live, nej. det finns ju ja. möjlighet naturligtvis. Ja, när tekniken är i huset så att säga. Exakt men du, annars då, vad ska vi säga, om framtiden? Jag vet, kan vi bara? Nästa, nästa vecka är det ju missommar. Har du mm. några har du någon så här speciella missommartraditioner? Något som du bara måste göra? Gör du samma sak varje år eller? Får ut sil och nubben, med eller? Ja, ja, ja, det ja, na, ja. Nej, det vill jag inte påstå. Vi brukar vara hemma, men ja. De föräldrar som är livet och ja. lite släktingar och, och så vidare och sen på dagen då och, och käka lunch vilket ju är alltid trevligt. Man brukar sitta i tält och kura. Det är nästan ja. snögloppet. Men visst är men, det fantastiskt. Ja. Ja. Men vi får hoppas att det blir bra väder den här midsommaren så nej, men det är väl en, en högtid som alla andra och uh, firas inte på något särskilt sätt. Men du är barnbarn nu så att det är väl lite små grodor och sånt också som du måste engagera dig i Just det, jag har inte bara tänkt på att börja träna på och sätta mig ner nu då ja, ja, Som gammal kan... hockeyspelare så är vi knäna sådär va <laughs> Ja, hela, hela kroppen skulle jag säga <laughs> Ja, men det, det, men då, då har du någonting att värma upp för i varje fall inför, inför nästa vecka. Och så säger vi jätte lycka till för alla nu som har bestämt sig för att liksom skava häcken på en sadel här nu. I, det måste vara imorgonkväll eller något sånt där. Eller någon gång så. i månatt, Ja, eller ja i, just det är det en det, ja. de kväll till och med kanske? En kväll är nog det. Jag säger detsamma, lycka till. Och ja. Ge inte upp bara för att eh, 28 mil kvar, eller 20 mil kvar när jag har kört 8. I motvind. I motvind och <laughs> ja, det, men, ja, det blir nog bra. Det blir nog, alltså, jag, jag åkte den vägen igår, eller jag fyller igår, och då sa jag då hade De har sagt upp jättestora, orange skyltar där de avråder folk från att ta eh, riksväg. 50 från ja. Ödeshög upp mot stenarna. Eftersom det kommer att vara så mycket cyklande. Och sen likadant, jag tänker på om det är så här fint väder som det är nu, vilket man ju önskar dem. Men det säljer också krav på att man verkligen är försiktig med ja, att man vätskar sönder. Alltså ja. ja, ja, ja, ja. Det är ju inte farligt ska man inte säga. Men det händer ju alltid incidenter på de där ja. Så. ja Jag skaffade för ett par år sedan eller på tre, tre, tre fyra år sedan skaffade en sån här mountainbike. Mm. och jag sig rakt upp i skogen och sen har man 758 000 växlar jag har bara hittat 18 av dem eller något sånt här. men det, det, det är bra och mycket roligare men, men grejen är att jag ska ärligt säga att jag har inte varit ute en enda gång då jag inte har kört åt helgolandsbukten alltså ramlat av cykeln och sånt där ja. och ibland slår man, trots att man, jag har lite skydd sådär för armbågarna, de är ju rädda så, så man slår sig och då, jag kommer en gång jag hade bra fart när för en sån här och det, det var väl någon roten och så där, mitt ute i djupaste och jag får ju fram och glasögonen får åt Helgolandsbukten och jag får åt ena hållet och hjälmen flög av alltihopa och och det blödde lite överallt. och det, och det är så roligt för det första jag gör då då ställer jag mig upp och så tittar jag åt alla håll om det var någon som såg mig. Ja. När innan, innan jag inspekterade och så jag överlevde alltså, så så så, så, att, så kom inte att säga att inte cykla är livsfarligt för det kan det vara. Det kan det säkert vara. Du Anders. Eh, nu är, det, är vi någonstans, vi, vi är 2015, det är några år kvar till, till nästa val. och, och vad har du, om, om, om, om du skulle lista liksom önskningar för, för framtiden. Om du fick önska, mm, och det mm -hmm. behöver inte vara politiskt det, utan bara liksom säg att du att du är tvungen att göra någon sån här fem i topplista eller. Där. Va, va, vad har du på femte plats? Har du, har, du gjort någon, har du någon ja, som har liksom? Kanske inte ska ranka dem inbördes, med, men en grej som jag tycker skulle vara väldigt kul och under de närmaste år nu få besked om det blir det en ny järnväg? Ja, just det. det är ju fråga ett och kommer vi att ha nytta av den i oss och det utgår jag ifrån. Alltså den, den frågan kommer att finnas både med och motborgare på men den är så enormt viktig för den här regionen och dess ja. utveckling och inte bara för regionen, för hela landet. Mm att kunna eliminera inrikesflyg exempelvis och sen kunna transportera sig med tåg i 320 km/h det det var ja, Men du jag, det, jag ja, har bara jag har en reflektion där. jag bara mm. funderar lite för Gunnar Malm han var ju han, han som förra gleden på Trafikverket, ja. han, var ju, han var ju lite så här tågkramare. Han, han tyckte ju om det här med tåg. Ända tills han liksom blev generaldirektör där. Då vet jag då det i pallet på honom på något sätt va Uh, och sen, och sen uh, nu är det ju Lena Eriksson som är generaldirektör. Mm. Och hon, hon är ju gammal vägverkare. Hon var väl till och med generaldirektör, eller vice generaldirektör. Eller hon kom, rent var, var generaldirektör på, hon kom väl nu senast från FNV och sådär. Men, men innan dess var hon mm. på vägverket. Alltså, då, då kände jag liksom plötsligt, oj nu, nu lutar över på asfalten igen liksom, att nu Eller Alltså, nej, jag tror inte det. Jag tror att det finns en ganska sam, äh, stämmig syn på det här med äh, transport av både personer och gods på järnväg. Och, äh, däremot så tror jag att man känner också att det finns ett motstånd någonstans. Och det är ju klart att överallt du ska ta det fram i terrängen så, så möter du motstånd. Ja. Eftersom det finns markägare då som ja, upplever det som ett intång naturligtvis. Och det är det ju också. Ja, det, och det finns ju förlorare i det här. Men därför tror jag att man måste våga ta till sig ny teknik och bygga typ japaner och kineser som jag har hållit på med det här många, många år. Ja. Och inte bygga som vi gjorde på 1800-talet för då kommer vi få ännu mer motstånd. Ja. Och, och här är man inte riktigt framme än känner jag när man träffar man, man tänker fortfarande som, som ja, Eriksson så. gjorde på sin tid. Ja, liksom. För det är ju hundra år som vi byggde mycket järnväg. Ja. Eller det är ju drygt. Det var ju okej okay. ja, det var första då. Ett, ett, ett, ja. ett tydligt besked om, om att ja, det, typ, det, ja. det skulle alla ha nytta av ja. i alla fall i den här kommunen. Sen, sen kan man ju fundera på ja, om man får önska sig någonting. Att den oro som nu finns i Europa, kanske i hela världen i och för sig, får man väl inkludera att den på något sätt klingar av och ja. på något sätt stabiliseras. Det är ju helt. Alltså det som, det som nu händer, ja vi tar Europa först då mellan eh, EU och för den delen Ryssland ah. och Ukraina kris krisen och där. Det alltså detta är 2015 Ja, ah, sluta alltså, Sluta, ah. exakt, och försöka hitta ah. diplomatiska lösningar istället för att hålla på med vapenskrammel. Det, det skapar ju en enorm oro, vi pratade förut om Detta är också ah. ett sätt att skapa oro för företagavärlden och det kanske är en liten del av sammanhanget, ah. men men här, här tror jag att äm, vet vad vi gör vi sig. Ja, jag förstår. Vi, vi, behöver, vi behöver ett nytt politiskt Woodstock där vi samlas sitter i ja. ring lyssnar på schysst musik och så röker vi ja uh, uh, uh, uh, uh, uh, sik eller något sånt där. Och jag köper det också. Alltså ja, det tror jag, det peace tror jag, peace man ja. peace. Ja bra. Ja, och, ja. Ja. Ja. Ja, det gäller du, det det bra här, är jävla bra jävla bra önskemål där. Ja det är ja. möjligt, ja. Sen, sen tycker jag naturligtvis att alla nu som har semester framför sig att man, den här sommaren äntligen då får vi en, en riktigt solig, inte för solig för det får inte vara för varmt heller, det ser vi ju mellan Europa det är så varmt så kan man inte ens vara ute, nej, nej, nej. Men, men en riktigt solig sommar ja. liksom det tycker jag folk har gjort sig förtjänt av och, ja, och det hur? betyder också mycket ja. för, för det egna välbefinnande på något sätt, ladda batterier, det, ladda batterier och ja, kunna vara ute ja Bra, Solfan, det är ju bättre än SMHI. Ja? ja, och det kommer nu, det är jag ja. helt säker på. Kan hon, I... har du mer? Nej, nah, det skulle vara att du fortsätter med fredagsfallan för det är ju säsongsavflytning. Jag vet inte hur du tänker göra nästa ja. säsong. Ingen aning ja, Nej, vi får se. för Jag får ja, sparken vi får som vanligt. Jag brukar få sparken ett par gånger om året. och sen, sen, sen, okay. Så, så, så vi, får se. vi får se var vi landar. Jag, jag tror inte jag har svurit någonting. Eller jag tror inte jag har svurit så mycket den här Nej, gången. Helgolandsbukten hörde jag nu. Det är något ja. nytt uttryck. Det är nytt. Ja, jag, jag, snart, när jag säger järnspikar då ni ska bara bli oroliga. Ja, exakt. <laughs> ja. ja. Hade du någon med på listan, eller var det den sista där? Ja? Nej, ja, det finns väl. Man skulle kunna göra listan lång. Jag ja. skulle ju önska själv att man nu när man får lite ledigt framöver att på tal om David Lingmet att någon gång under sommar slår ett slag som är lika bra som alla hans slag så att säga. Ja, ja, ja. Och det är långt dit. Ja. Det kan man säga. Är det så? Men, För du är en ganska stabil golfare. Jo, men när man Känns jämför med den, den nivån som han befinner sig på så är det, det är en annan planet. Här. Ja, men, men då ska du nog ta en sväng förbi ranchen innan du åker till kommunhuset varje dag. Ja, och en sväng ja, förbi ranchen innan du åker hem ja, Efter kommunen exakt, också Det hade varit önskat men det, ja. inte. Nej, det är inte Och sen det där med träna, det är inte jättekul <laughs> nej, nej, eller hur Det är Det, det Jag, ju finnas det ändå liksom. Jag har ju det här, vila mig i form ja, Ingen dum idé nej. Nej. Jag bara vänta på formen Då bygger man ju inspiration också Eller hur, <laughs> eller hur? ja det gör man faktiskt du Anders Milander, stort tack för att du tog av din, av din tid eh, och besökte oss i Så Precis som du säger så är det säsongsavslutning. Vi tänkte faktiskt lägga oss lite på playan. Vi tänkte skriva lite, vi tänkte planera lite. Vi kommer busa lite i sommar som vanligt. Eh, har ni vägarna förbi Tjeckien veckan efter midsommar så kom gärna då. Då, då lirar jag mitt gubbrockband i, i Tjeckien en hel vecka. Skitkul ska det bli. Ni hör, ni hör höjden av, av seriositet, fantastiskt roligt Och som vanligt så tänkte jag att vi, vi avslutar, vi säger grattis till Eskil. Kommer du ihåg när vi träffade Eskil i Peking Anders? Mm, ja. en... Snuset ram, ja. och här står här står vår jordbruksminister Ja det var fantastiskt att se, Ja, var en trevlig prick faktiskt Mycket trevlig, ja, mycket trevlig. Det är en... vi har ingen jordbruksminister längre Ja, faktiskt. Vi behöver inget jordbruksbesnitt Inte det heller. Jag vet inte fan, och ingen industri har vi. Jag vet inte var vi är på väg någonstans. Men vi, vi, det är ju sommar så vi kan ju glädja oss åt det i varje fall. Och då kommer ord för dagen. Och det Alltså det, det finns ju visdomsord och så finns det visdomsordet. Och här kommer nu visdomsordet som jag skickar med er. Kära lyssnare, tack för att ni orkar lyssna på fredagsfrallan. Hoppa oss nu till att ni får en riktigt, riktigt bra sommar fylld med massa inspiration och möjligheter. Visdomsordet som kommer är Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här. Så ta för dig solen skiner. Idag, Sköt om er så hörs vi förhoppningsvis. Ha det bra, hej! just mm. To that whole mountain range, We got a lot of nice girls. Hits FM 97.